Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah, was-salat was-salam ala Rasulillah. Kita masih di masalah, ya, poin yang ketiga tadi. Jadi pada saat Allah azza wajjal menerlambatkan doa seorang hamba, itu sebenarnya adalah bukti cinta Allah di situ. Ya. Dan Allah azza wajjal sangat sayang dengan hambanya. Allah tidak ingin hamba itu memohon-mohon, merengek-rengek, kemudian tidak diberikan. Tapi seperti hal-hal yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau anda ingin bukti lebih jauh tentang masalah kasih sayang Allah Azza Wajal, kita dengarkan kisah yang sahih disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah Musa Al Musa Al Islaam pada saat sedang berdakwah di bani Israel, ada satu orang secara khusus dari bani Israel tidak disebutkan namanya siapa, tapi betul betul musli orang yang suka mengganggu Musa Al Setiap Nabi Musa bicara dia potong, mencaci mati Musa as, mencaci mati Allah, mencaci mati Taurat. Semuanya kata-kata yang -kata tidak nyaman. Sampai akhirnya Musa as sudah tidak sabar lagi. Bila terkorang ini sudah terlalu. Setiap kali Musa as bicara lagi menyampaikan makna Allah, tiba-tiba dia cut. Mencaci mati lebih Musa as. Bukan cuma itu, mencaci mati Allah, mencaci mati Taurat. Sampai akhirnya Nabi Musa as berdoa kepada Allah. Ya Allah, ambil ajaran ini. Terserah untuk memu'amahkan itu. Lalu Allah Azzawajal mengutus Jibril a.s. datang menyampaikan. Jibril mengatakan, hai Musa, Allah sudah menjadikan ikatnya, hukumannya orang ini aman. Silahkan, minta apa saja. Mau dimatikan, otomatikan, turun putih di langit dibakar, semua apa saja. Sudah, malam hari besok paginya Musa a.s. ketemu Musa orang itu, mulai lagi jimani. Musa diajati mati, Allah diajati mati, Allah diajati mati, orang semua. Tidak ada Musa berkata, Ya Allah, ala khudin, wahai bumi tenggelamkan orang ini. Tiba-tiba tenggelam sampai petisi. Tidak bisa bergerak orang ini. Minta maaf. Musa maafkan saya, saya tidak akan lambat lagi. Musa tak mengatakan, ya Allah, ala khudin, wahai bumi tenggelamkan lagi dia. Tenggelam sampai perutnya. Minta maaf lagi orang itu Maafkan saya Hai Musa Saya tidak akan pulang lagi dan selesai Ya Allah fudi Hai Umi tambah lagi Tenggelamkan sampai ke tenggorokannya Orang itu terakhir mengatakan Hai Musa maafkan saya Dan saya akan beriman kepada Tuhanmu. Apa yang terjadi Musa Islam sudah tidak percaya orang ini Dan sudah betul-betul Apa yang dia bilang Ya Allah fudi Hai Umi tenggelamkan orang ini Sudah bisa lagi Sudah terlalu merusak Tenggelam orang ini kemati Orang mati. Allah azza jalla memutus jibrin mengatakan Allah menyampaikan pesan kepada Wahyu mu, Musa, ya Musa maaf, selamatkan wahai Musa. Begitu keras hatimu, hmm. Kalau seandainya kata Allah azza jalla dia meminta maaf kepada saya sekali saja, saya akan maaf. Ini sudah ditambah dengan korban yang kita perlu suruh matikan gitu. Hmm. Artinya Allah azza jalla sangat sayang. Gitu. Bukankah hadis yang sudah masyhur Allah sangat senang dalam ayat Bukhari, sangat senang dengan obat hambanya, lebih senang daripada salah seorang di antara kalian kehilangan barangnya, kemudian dia sudah putus asa dalam mencari di, di, dengan untanya yang hilang, tiba-tiba dia duduk di bawah sebuah pohon dan untanya datang. Bagaimana senangnya Allah lebih senang daripada itu. Kita 20 tahun berbursaan Allah dengan obat yang Allah muni saya ringan Allah muni bersih 20 tahun. Hmm. Itu normal saja. Ya? Bukan juga termasuk anak-anak yang Allah as-sa'wajib al Man hambat, kata Nabi SAW Man hambat di hasil latihan Walani amalna Kuti balau hasil kami lah Siapa yang baru termintas, baru niat Dalam artinya mau buat ibadah Masa Allah pahalam dia nanti malam Dan dia tidak sempat lakukan, Maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap Kuti balau hasil turun kami Kemudian faizin anilah kalau dia lakukan. Kutipan al-Muhasyir Allah Alfiah ilah sepotong ini sepotong yang disenaraikan. Allah mencatatkan baginya sepuluh kali lipat pahala, tujuh ratus kali lipat dan pelipatan pelipatan yang banyak. Rahmanahnya untuk luar biasa. Dia dikasih melakukan tujuh ratus kali lipat pahala, lebih dari itu lagi mana? Wa in hamla di sayyidatin, walami hamla. Kutipan al-Muhasan atau al kalau orang ini niat mau berbuat dosa, lalu dia batalkan perbuatan dosanya karena Allah ya, Bukan karena masalah tidak, ya perusahaan-perusahaan Misalnya dia mengubah zina, motornya pecah banyak Dia batalkan perbuatan zina kerana motornya pecah, ini beda bukan ini Tapi kalau memang dia batalkan, tidak jadi zina karena Allah Maka Allah cekatkan baginya satu pahala engkau, batalkan dosa, dapat pahala Faham <tuk> mila, ketika Musa <berlalu> saja <sayi> itu wahid. Kalau dia lakukan dosa itu maka Allah jadikan banyak satu Musa saja. Rahmatnya Allah luar biasa, jadi ya, rahmat Allah sangat luar biasa. Jadi di sini katanya Musa sedang dalam hadis Bukhari dua yang lain. Saya menerangkan banyak sekali kesempatan untuk masuk ke surga. Beliau tutup hadis yang mengatakan, wala yahliku indah ya, hal. Tidak ada lagi orang yang nanti masuk neraka pada hari kiamat kecuali betul-betul orang yang halik, orang yang sengaja matikan dirinya, artinya musnahkan dirinya. Udaroh ini sangat Allah, tujuh puluh tahun umurnya tujuh puluh, misalnya lapan puluh tahun tujuh puluh tahun bersihnya hari ke pertama tahun 2001 baru masuk Allah bersihnya luar biasa gitu. Itu kan sebuah hal yang luar biasa. Kenapa tunggu apa lagi? Jadi tidak ada orang yang meninggal dalam surah Khathima masuk neraka dan jadi siksa di kuburan menjadi orang yang luar biasa. Dan Subhanallah kata ulama salah tidak ada orang ya tidak ada orang yang bukan kafir, termasuk orang-orang kafir kecuali Allah kasih sinyal untuk taubat. Dengarkan riwayat Bukhari kata Nabi ya, Al Alisatul Sana Jibril berkata kepada Demi Allah wahai Muhammad. Kalau seandainya hukum melihat bagaimana aku memenuhi riwayat Bukhari, aku memenuhi mudunya Firaun dengan tanah dari laut ya. Itu karena khawatir jangan sampai karena dia bilang amantu berapi Musa dan Harun. Saya beriman beragama Musa dan Harun gitu kan. Jangan sampai dengan kalimat itu Allah ampuni dosanya. Jibril al-Salam berharap umat beliau dalam kafir gitu kan. Riwayat Bukhari diri Jibril sangat paham bagaimana rahmatnya Allah azza wajjal. Allah jelas lagi rahmatnya Allah. Enggak ada perlu dikhawatirin. Allah sangat sayang dengan kita. Ya, Allah sangat mengasihi dengan kita. Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Ya. Allah memberikan rezki. Ya, itu semut di lumbannya. Jadi enggak usah khawatir. Orang pekerjaan ini hal. Tapi saya kalau berhenti kerja dapat makan tak kan, kan? ya? Yang memberikan makan bos anda di kantor. Allah azza wajjal. Dalam sebuah kisah yang digatakan seorang salah kumah selesai berkebun di Baghdad untuk zaman salafus usaha, itu untuk zaman Qalitari'in itu lagi selesai kebun kumah yang dikerja, dia capek sekali lagi, dia tular di kebunnya kemudian dia duduk di sempit sungai, ada sungai dekat kebunnya Seolah-olah dia duduk dia bilang berdoa Ya Allah, mudah-mudahan untuk memberikan kepadaku hasil yang maksimal dari kerja aku ini Dalam Allah SWT, ingin memberikan pelajaran kepada dia Tidak usah khawatir sudah minta, sudah berusaha, saya akan kasih Tahu sahabatnya, Allah dikasih Lalu apa yang terjadi? Di depannya terlitas batang pohon Di atas sungai, batang pohon yang tumbang Di atasnya ada burung bangau Burung bangau itu kakinya patah, matanya buta Jadi di atas sungai Di atas batang pohon, tidak bisa lagi jalan Ini batangnya sampai jalan Ini bakau kalau turun menggelam Buta matanya Kakinya, kakinya satu patah, tidak bisa melangkah Matanya buta, tidak bisa melihat Lalu orangnya diperkata sekarang saya membuktikan gimana caranya Allah kasih rezeki. Gimana? Menunggu beberapa saat Allah buktikan kepada orang ini apa. Dari kejauhan saudara-saudara sekalian ada burung elang terbang. Itu nyambar ikan di dekatnya burung bangau itu, dijepit sama dia. Begitu dia terbang mau terbang ke atas, jadi ikannya lepas dengan hikmah Allah azza Ikannya jatuh di depan burung bangau itu. Guru mama cuma cium barunya dengan turun kepalanya makan. habis ceritanya. Bukankah begitu gampang kalau Allah azza s.a.w. ingin memberikan? Gampang sekali. Apa yang keberapukan gitu kan? Allah, Allah sebaliknya, gampang sekali kalau mempunyusahkan kita. Kalau Allah mengindir saja satu kurat saraf kita di belakang, 2 minggu gak bisa bergerak. Gampang sekali. Alasan kita kalau sakit leher, salah tidur. Bantal di bisa laik. Bukan Allah Yaudi ni yang dinikmahi Kalau saya angkat sedikit Pelintir, tidak bisa berapa-apa 2 minggu kemudian balik Lemahnya manusia itu ya? Dengarkan juga contoh yang lain dalam riwayat Bukhari Dikatakan Putnamen Afar Riawati Dimasak di keceplik di Madinah Kering, susah Dan orang-orang Yahudi Itu banyak menguasai pasar pada saat itu Termasuk pasar Bani kaya berbahaya masyukur Pasar mereka menjual barang-barang mahal daripada orang muslim. Uthman adalah bagaimana orang tanya? Dia kirim seribu kafilah. Seribu kafilah ini satu kafilah bisa tiga unta, Lebih lagi mahal. Seribu kafilah fisyah. Untuk beli kebutuhan. Macam-macam kebutuhan yang dibutuhin. Gitu. Begitu tiba sebelum tiba di kota Madinah. Uthman dah ikut. Ada pulang, ada tangan kanannya yang bawa. Jadi kan ada kafilah datang. Seribu kafilah, satu kafilah bisa tiga unta dan lebih. Banyak sekali. Bisa sampai tiga ribuan bahkan lebih daripada buktah yang ada. Gitu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ini banyak berkumpul di dipikir kota Madinah Lalu di mereka berkata apa? Siapa yang punya Tafila ini? Kata bulannya orangnya Hussman, Mami have fun Baik, panggil Hussman, kami ingin negosiasi, mau beli Dipanggil panggil Hussman, Hussman ditanya, hari Hussman mau jual tak barang Boleh, siapa yang mau beli? Kami ini semua mau beli Berapa kali? Berapa anda, berapa kali mau beli? Ada satu orang Yehudi bilang Saya akan tambah setiap kororak anda satu kali lipat 100% Jadi koror satu dirham dua dirham Yang setelah beli, dipilih jadi koror satu dirham Semua kororak ini saya beli Luar biasa ya? Lalu Uthman mengatakan tidak saya ingin lebih Ada orang yang Yehudi lagi bilang saya beli 2 kali lipat Saya ingin lebih 3 kali lipat saya ingin lebih Terakhir ada satu usaha Yahudi yang bilang, saya akan tambah Uthman dan yakin, dan tidak ada orang yang tambah lebih daripada itu, 6 kali lipat dari semua orang yang ada Uthman mengatakan saya ingin lebih orang yang tadi nawali 6 kali bilang, kamu sudah gila Uthman, dari mana bisa ada yang membeli 6 kali lipat, beli daripada itu kata Uthman, kalian ingin tahu saya mau ingin beli lebih daripada saya perhatikan, tunggu di sini Disuruh seluruh bulan panggil seluruh muslimin di Madinah semua muslimin Begitu kumpul semua, kata Uthman, saksikanlah seribu kahwinnya ini, fisa binillah. Buat kami, ya. ambil semua. Semua yang ambil kebetulan mereka. Sampai dalam peribadi dikatakan satu bulan masyarakat Muslim Madinah tidak kekurangan apa Setelah itu, orang-orang ini berada-ada ini pandang Allah sama semuanya, gitu. Ini dibagi cuma-cuma. Kan? Pandangan mereka matikan ibunya, gitu. Apa kata Uthman? Apakah kalian mau tahu siapa yang beli daripada saya tidak enam kali? Allah azza wajal membeli dari saya bukan cuma enam kali, sepuluh kali lipat dan terus terus beberapa kelipatan kelipatan yang banyak. Jelas janji Allah yang berimplik, Allah tidak akan hilang, manakala malu minta tidak akan berkurang harta karena tidak perlu dikhawatirkan. Kasih saya Allah luar biasa. Baik dalam doa yang bertuladan akhwat syaikh Muhammadullah yakillah tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza Wajalla ada yang mustahil walaupun mustahil mata manusia minta saja selama bukan yang haram dan ingat kategorinya tadi ada jangan berbesar-besar, juga ada sedikit tambahan jangan sampai makanan, minuman dan pakaian kita haram Sebagai masalah Nabi Alaihi Wasallam, seorang yang putaknya, pucat, rambutnya, berdebu, pakaiannya kotor, tidak pakai sendan, berdoa, ya Allah, berikan-berikan, tapi Allah tidak kasih. Bagaimana bisa dikasih? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Berdoalah kepada Allah SAW. Dari mana datangnya, ya Apa yang nanti, biar Musaib boleh dengarkan? Kita sudah katakan tadi, paling baik puja adalah kita buang. Dengarkan ayatnya. Kisah tentang Nabi Zakaria AS. Assalamualaikum acara Ustaz Dalam surah Maryam ayat 19 ayat 1 sampai ayat 10 saya bacain. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Qa ha ya 'ain sad. Dzikr rahmat rabbika 'abda zawiya. Ibna la rabbuhu dida'a zawiya. Qala rabbi in wahana al-udhu minni wa ishta'ala ar-rasu shayba wa Sebelum saya lanjut terjemah saya bacain ayatnya saya terjemahkan ini. Kalau ayat bahan yang a'in-sa'ad Huruf-huruf yang terkutus di awal surah Hanya dua maknanya Sebagaimana disepakat oleh ulama yang mengikuti wahai yang benar Yang pertama, itu hanya Allah yang tahu maknanya Tidak ada yang tahu sama sekali Jadi di biarin Dan para sahabat juga banyak diam dengan makna-makna ini Yang kedua, ini sebagai ishtihad dari Sebagai ulama besar tadi ini, Dan beberapa sahabat juga dikumpul dari Ibu Abbas, Allah dan Umar Beliau mengatakan adalah nama lainnya surah itu Nama lainnya surah itu Intinya adalah ini tidak diterjemahkan dalam dikatakan Zikru rahmati rabbika abdabu Zakaria Ingatlah kisah tentang rahmat Tuhan Muhai Muhammad, Muhammad Allah Kepada hambanya Zakaria Kenapa ni Nabi Zakaria disebutin Dan apa masalahnya gitu Diselaskan ayat setelahnya ya Ternyata berhubungan dengan doa Suatu dia sedang berdoa dengan Tuhannya bermunajat, meminta, curhat dengan Tuhannya Nidaan Dengan doa sembunyi-sembunyi tidak di sini sembunyi-sembunyi Dijelaskan dalam beberapa riwayat yang sahih ya. Ternyata Nabi Zakaria salam Waktu menikah, umurnya itu 30 tahun Ia ya, sekalian, istrinya 20 tahun Ternyata ya, Istrinya ini mandul Istrinya, mandul Nabi Zakaria berdoa-doa pada saat umur 30 tahun Ya Allah, karuniai saya anak Dari istri ini 10 tahun pertama, belum ada jawab 10 tahun kedua belum ada jawaban 10 tahun ketiga belum ada jawaban Umurnya sudah berapa? 60 tahun, 70 tahun 80 tahun, 90 tahun Antum tahu kapan diterima doanya Nabi Zakaria? Waktu umurnya sudah 100 tahun Kenapa? Anda akan kita lihat pelajaran dalam ayat ini Kenapa Allah kasih nanti umur 100 tahun? Apa sebabnya? Ada sebabnya Allah ingin menjadi pelajaran besar buat kita Ingatlah, sewaktu Zakaria berdoa secara sempurna kerana dia berdoa kepada Allah Minta dikasih anak Sementara umurnya sudah 100 tahun Dari istrinya yang waktu itu berumur 90 tahun dan mandul Bukan minta dari perempuan lainnya Dari istri dia Yang kita sudah mandul Sekarang sudah tua Tetap mustahil tidak mungkin di mana manusia Tapi Nabi Zadra tetap berdoa Harabi Ini buktinya Wahai Tuhanku Ini wahanal al-muminni Sungguh tulang tulangku sudah lemah, kata ulama tafsir sudah gebetar kalau jalan seratus tahun. Wasda ala Rasul Syaibah, semua ramos saya sudah putih seratus tahun, sudah tua sekali. Walam akun, tapi apa katanya? Walam akun bidoi, kalau bishakia, tapi saya tidak pernah mau putus asa dengan doa kepada Allāh. Tak saya minta, saya yakin itu tak minta. Apa yang dia minta? Wa ini kiful mawadiyya min warai dan saya takut nanti tidak ada penerus saya kalau saya meninggal وَقَالَنَ تِمْرَاتِ آخِرَةٍ masalah yang besar, istri saya mandul permintaannya apa? فَحَبْلِي karuniai buat saya مِلَّا دُمْكَ keturunan dari ini, perempuan yang mandul mustahil, 90 tahun mungkin ya, tak mungkin apalah lagi fungsinya jadi ya, sampaikan lagi kewajipan kepada Allah Tuhan, yarifuni agar lebih semoga waris saya ilmu yang diberikan ini saya wariskan kepada anak saya, wa yarifumin aliyahu dan juga mewarisi ilmu yang telah turun kepada Yakub dan keluarganya. Kewajibanmu robi rodinya dan jadikanlah dia Allah rodiyah soleh. Di sini kalau anda kembali kepada kisah ayat ini, ya, itu sebenarnya kisahnya Nabi Zakaria ini pernah ketemu sama Maryam. Maria itu adik seorang ibunya Nabi Isa, keponakannya Nabi Zakaria. Keponakannya Nabi Zakaria. Waktu masuk ke rumahnya Maria, Maria ada di ibadah di Mehamrah, gitu kan. Lalu ada buah-buahan, ada makanan-makanan. Lahirnya tanya, anak Kiara dari mana mendapatkan Maria? Orang human hendilah berkatalah Maria ni dari sisi Allah datang. Maka pada saat Inna Lillahi Wabillahi Taala berikan rezeki pada siapa? Isa. Huna dikada'an Zakari Ya Rabbah Waktu itu Zakari langsung minta, supaya dikasih keturunan juga tambahan gitu Mintanya agar dikasih anak yang soleh atau solehan Malah tidak, ingin perempuan, intinya yang penting soleh, gitu kan Dan ini juga akan memberikan gambaran kepada kita ikhwah sekalian Nah, hmm. tidak pernah ada yang berdoa kepada Allah, minta satu lagi yang satu, tidak pernah, pasti dikasih plus Minta sepuluh dikasih buat bulu sama Allah, minta dikasih seratus, tidak pernah pas-pasan. Dan makin banyak kita minta doa, maka yakinlah pada saat itu makin banyak yang akan datang responnya. Ya. Kita melempar banyak kepada Allah, Allah akan berikan double-double lebih banyak. Itu pentingnya. Di sini ambil garis bawah, kata Abu Zakaria Asalam, saya cuma minta orang rohinya yang ridho, patuh sama saya dan soleh, atau solehah, ya. perempuan ya. yang soleh. Begini kan? Ada yang berjaya. Ya Zakaria, setelah seratus tahun umurnya. Perintah Allah S.W.T kepada Nabi S.A.W Wahizatariyah. Inna washiru kabigula minismuhu Yahya. Lainnya juga adalah min kamilusani. Sekarang kami sampaikan berita gembira kepada Wahizatariyah. Kau akan diberkati Allah seorang anak laki-laki. Tadi cuma kita laki-laki atau -laki perempuan yang berarti roti ya. Tapi ternyata Allah kasih laki-laki. Kan gitu. Kemudian diberikan nama oleh Allah dari laki-laki yang belum pernah orang bernama Yahya sebelumnya. Langsung bonus dari Allah laki-laki dari istrimu yang mandul ini kemudian berikan nama Yahya walaupun ada nama Yahya sebelumnya kuala, nah Zakaria manusia biasa apa yang dia bilang? kuala Rabbi wahai Tuhanku, anna ya unulih hulam dia juga bingung walaupun dia yang dikatakan, dia bilang ya Allah bagaimana bisa saya punya anak ya? Okay. karena dia sekadar ulama berdoa 70 tahun berdoa apa yang dia bilang? wakana timuraati akhirat sementara istriku ini mandul dan 90 tahun ini sekarang kalau dulu 20 tahun, 30 tahun masih sejarah <tuh> akan manusia masuk akal. Ini 90 tahun ini. Ya. Kemudian dikatakan, wal khodir baladu tuminal kibari. Eh, iya. Dan saya sudah tua, rempah yang tengah hinging, tidak bisa lagi. Apakah penjelasan? Qaladaniq qalarumpuka wa aliyah hayyil. Berkatalah Tuhanmu, Hayzaqriyad itu sangat mudah buat saya. Waqadul kami perlu, bukan kamu Dulu kamu Zakaria, dari sesuatu tidak ada. Saya kita akan jadi. Dari sperma saya, dari suri keluar, kena saya ibu jadi manusia. Kalau kamu mau jadi, kalau tidak, kamu aja sendiri sudah tidak dapat. Apa yang terjadi? Tidak bersuara, sakin senangnya. Dia minta kadar anda semua Allah. Maksud minta kadar kalau isteri saya hamil dia Allah ini kan berarti berkhidmat pasti hamil. Begitu hamil saya sudah tahu. Tidak usah tunggu dia muntah muntah, tidak enggak ada. Pokoknya begitu hamil saya sudah tahu ya Allah. Anda tanda tandanya apa? kata Allah Subhanahu Wataala mengatakan kalau baca ja al di ya Allah berikan saya tanda tanda kalau saya sudah hamil. Kalau ayat juga tanda tanda dari saya yang kata Allah S.W.T. ala kalimatnas adalah tanda yang insauya. Nanti tiba tiba kamu tidak bisa ngomong dengan orang tiga hari tiba tiba suara hilang tidak bisa ngomong. Kalau itu terjadi berarti istrimu sudah hamil. Ini sebuah ayat yang berbicara dengan Nabi Zakaria. Dalam ayatnya nanti, jelas kita surah Ambiya. Sama masing-masing Nabi Zakaria, kita perkuat. Urutan 21 ayat 8-9. Ibn Yahudu Jilalimah Syaitanir. وَزَكَرِيَّا إِنَّا رَبَّهُ رَبِّي لَا تَتَلْقِ فَرْضًا وَأَنْتَ خَيْرُ وَارِثِينَ Ini ada berdoa kepada Allah ya. Jangan harli hari Allah. Allah kenapa nak kasih Allah? Ya Allah kasih saya, Ya Allah! Jangan jahat dengan saya. Ini Naur. Harus ada adab ini yang kan? Zakaria berdoa bagaimana ini dia jadi adabnya dan Zakaria ingatlah sewaktu dia berpemunahan dan berdoa sama mata hanya minta dia mengatakan Robillah tadarifarda ya Allah jangan kau biarkan aku sendiri wanda kayu warisi dan kau sebaik-baik memberi warisan saya kasih anak jadi permintaannya harus Allah mengatakan fas terjebinalah lalu kami terima apa yang dia minta itu wawahardna lahuliyah ya Lalu kami berikan kepada Yahya Cukup sampai situ? Tidak, saya katakan dari khabat Nahwan sekalir Allah kasih plus Wa aslahna lakbu Lalu kami perbaiki keadaan zawjah Istrinya, mandul, bisa melahirkan Tua, tidak mampu lagi mengandungkan kekuatan Allah kasih kekuatan fisiknya gitu ya? Kemudian, sebagian ulama mengatakan Dan beberapa akal, istrinya ya, Istrinya Nabi Zakaria ini Orangnya sukar haram, emosional Allah kubah sifatnya menjadi baik Makanya sebagai ulamak mengatakan, dia dari kata-kata وَاسْلَحْنَ لَهُمْ زَوْجَةٍ Siapa yang ingin diperbaiki pasangannya dia mengatakan أَسْلِحْنِ زَوْجَةٍ atau زَوْجَةٍ Semoga Allah berbaik Sudah Allah yang tidak nanti Allah buat sempatnya sendiri Enggak usah mengatakan manusia, hari mana sukar marah-marah Enggak usah, sama Allah saja Allah perbaiki أَسْلِحْنِ زَوْجَةٍ Sudah Allah akan berbaiki insyaAllah Tahu dikatakan apa? إِمْنَهُمْ Apa sebabnya misalkan dia bisa diterima begitu Innahum kanusariulafil khairat. Kenapa karena Allah bisa, masih masih memberikan kepada mereka kerana mereka selalu berubah-ubah dalam kebaikan? Cukup sahaja tidak. Waideru dana dan selalu berubah-ubah tanpa pernah puusan. Warhaba, warhaba, warhaba. Warhaba itu tu pun, puh, luar biasa. Semua amal, tidak pernah puusan. Warhaba dan khawatir Allah tidak terima. Wa kanulana dan mereka selalu khusyuk kepada kami tunduk. Melengkapi kisah Nabi Zakaria dalam surah Ibrahim dalam Surah Ibrahim, 3 ayat 38-41. Ini semua membuktikan bahwasannya adanya plus-plus yang Allah kasih kepada Al Nabi Zakaria. Dan dia bersabar, nih, 70 tahun berdoa itu enggak begitu saja. Ada manfaat banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu mengatakan au billahi nashtrahibuna li gadana zabbari ya rabb qarr bi hamlihi lahu dhurriyatan thayyibatan hingga kami mendengar doa surah Ibrahim ayat 38 sampai 41 sebelumnya tadi kita kisamarnya ayat 36 sampai 37 itu kisamarnya yang waktu bertemu dengan bisa cari terus nabi Zakkari, lihat, ada makanan dan sebagainya lalu dia ya, mengatakan ini dan pada saat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, minta agar diberikan kepadanya nya keturunan yang baik-baik. Sesungguhnya -baik, kamu menguji Allah Mahamanja dengan dua. فَنَادَاهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ صَلِحَ الْمِحْرَابَ أَنَّ اللَّهَ يُوَشْرُكَ بِيَهْيَاءٍ مُصَدِّقَ مِكَانَةً مِنَ اللَّهِ وَالصَّيْدِ الْمُحَاصُورَ وَالنَّبِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Dan pada saat itu Malaikat Jabrir dan datang memanggilnya. Pada saat itu Nabi Zakaria sedang khalimah. Kata ulama, di sini kalau orang mau rajin berdoa mau atau timbas lalu di tempat ibadahnya. pernah lupa, jangan putus asa. Dia lakukan sholat di mihratnya, lalu Allah mengatakan Allah menyampaikan barang berita gembira untuk mendapatkan anak bernama Yahya. Dan di plus tadi kan cuma minta anak Yahya yang bisa diajari ya ilmu. Bukan diminta jadi Nabi, cuma jadi sholat saja. Allah jadikan di Yahya anak laki-laki. Musadikan di kalimat min Allah. dipastikan dia pasti beriman kepada Allah Wa sayidan, dan akan menjadi tuan nanti Wa hasuran, pemimpin, wa nabiyyan, dan jari nabi, min as-sadiq Plus plus plus plus dengan sahabat 20-70 tahun Dan ini sia-sia Kalau okay. Rabbi, sama tadi Anna yakuluni bulam Bagaimana saya bisa punya anak ya? Dia sendiri jadi ragus bagi manusia gitu kan Bukanlah kan ia kibar uang perhati akhir, sementara sesuatu adalah istri saya, ya sudah mandul. Kalaulah kata hari kau tanya kalau manusia diberi perkataan begitulah tuhan Allah mengabulkan apa yang diinginkan. Kalau dalam ijazah nikah ya, <tuh> ya Allah berikanlah perasaan katakanlah kalau istri saya hamil, kalaulah ayat itu tidak itu kali Ramzah itu cuma diisyarat Waluku Rabbah kekathirah Apapun lainnya, kenapa Allah SWT membuat suaranya hilang Kata para ulama Tafsir, Nabi Zakaria di tiga hari itu Tidak bisa ngomong kecuali tasbih saja Tidak bisa Cuma berpikir pada Allah yang bisa keluar Saya itu tidak bisa Cuma bisa isyarat hilang suaranya Kecuali Zikrullah Wahyu Rabbi ketiara berdiklar kepadaMu dengan TuhanMu dengan banyak. Wasarbi bila asyik watikah dan berdoa atau bertasydid kepada Allah pada pagi dan sore hari. Contoh yang lain, ini kisah yang luar biasa dan kuat sekalian. Kisah tentang Nabi Ayyub. Anda kalau dengar di Indonesia ni ada julukan sabar Ayyub. Kalau orang sudah terlalu banyak cobaannya dan dia sabar dikatakan sabar Ayyub. Nabi Ayyub mana terkenal dengan kesabaran? Banyak orang tidak tahu bisa ini ya, Mereka cuma tahu Nabi Ibu yang ada penyakit, Bukan itu, itu kecil Banyak halnya, jadi dari Nabi Ibu ini, juga sama Dalam beberapa akar dikatakan Beliau menikah umur 30 tahun, disediakan 20 tahun Setelah menikah Allah sejauh mengharuniahkan Yang mengharuniahkan beliau Banyak sekali keturunan Tepatnya ada 12 orang Anak, semuanya laki-laki dan semuanya sehat-sehat, kuat-kuat, gadah-gadah, gitu kan, tumbuh besar. Nabi Ayyud, selain punya keturunan yang banyak, 12 orang, gitu kan, itu juga diberikan oleh Allah Azza SWT kekayaan, peternakannya paling banyak, ya kaya-kaya di kaumnya, terkenal, Nabi yang paling kaya itu, terkenal sekali, Alisa itu berlanjut sampai ya, umur istrinya mencapai 40 tahun dan istrinya 20 tahun ya selama 20 tahun. Apa yang terjadi? Ya cobaan yang Allah azabkan. Apa cobaan yang Allah azabkan? Paling pertama sekali karena 12 anaknya laki-laki meninggal semua. Seketika. Dalam ajalnya habis. Ajalnya datang tanpa sakit tanpa apa-apa. Ya. Yang kedua, semua kebunnya kena hama mati yang ketiga, semua biaya, semua sampai harta dia sudah simpan, tidak ada hilang plus lah yang terakhir dikasih penyakit itulah penyakit yang kita tahu ya, lepra, dikasih penyakit sehingga orang semua jauh dari bagian hidup oleh jauh, bukan dari bagian hidup oleh semua, jauh, itu berjalan 18 tahun apa yang terjadi, istrinya bilang pada satu kemulia sudah 18 tahun, wah ya nanti Allah Selama 15 tahun. Ya sudah berapa? Cuba minta kepada Allah. 15 tahun. Cuba minta kepada Allah. Berdoa lah kepada Allah <tuh>, agar Allah menyembuhkan penyakit anda. Tak usah kita kembali ke alia punya anak. Tak usah. Minta penyakit anda saja diangkat oleh Allah saja. Ini yang kita ingin tekankan adalah bagaimana kalau kita minta kepada Allah, Allah tak boleh cukupkan dengan satu, tapi diberi terus banyak ini. Kesabaran tapi hidup Malaysia mendapatkan banyak manfaat. Dan ini buat tiada pelajaran besar. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Akan kau jari Nabi Ayub, bilang sama istrinya Berapa lama dulu kita senang? Kata istrinya, 20 tahun Terus ditanya kepada Nabi Ayub Berapa lama sekarang kita dicoba sama Allah Istrinya 18 tahun Kata Nabi Ayub, saya masih malu berdoa Saya masih malu minta sama Allah Belum perintah Nanti kalau sudah 20 tahun juga, baru saya mau coba. sabar ya Dan bukan berarti antum sabar itu sia-sia ya dia ya. sabar Sudah 20 tahun, baru dia berdoa Binarikan doanya Nabi Ayub Sederhana sekali. dia mengatakan kata Allah Al-Quran bersama najis Al-Mu'jam 21 ayat 83-84. Ayo, wahidna dur wa anta arhamu rahimni. Tak bilang. Sahakir, Ayyub, Tuhan, ya Allah, sakit sembuhin. Ayo, waktu berdoa kepada Tuhan, dia katakan Ya Allah? Engkau telah mencobakan kepada dur penyakit ni. Tiada bilang sembuhkan ya Wa anta arhamu rahimni. Kau Zat yang maha pengasih Tengok lebih tahu ni, sebut atau enggak, terserah. pasrah aja ni. Fasta jauhna Lalu kami terima darinya, faqashafna ma bihi middur. Lalu kami angkat penyakitnya pada satu orang, dia sahabat ni. Dia lama sahabat, Allah angkat penyakitnya. ibnya. Cukup tak bisa, tidak? Allahumma ta'ala wa ataynahu ahlahu wa bitlahumma. Dan kami kembalikan keturunannya dan kami lipat gandakan istrinya yang tadinya yang berempat tahun dan sebelumnya melahirkan dua belas anak Allah buat hamil melahirkan dua puluh empat anak laki-laki double tiga sama Allah jadi ternyata sabarnya dua puluh tahun itu ada hasil yang Allah coba dan dia sabar kila Allah kasih double kami sudah maha kami kembalikan double keturunannya kata ulama tafsir dua puluh empat anak laki-laki rahmatan min indina sebagai rahmat dari kisi kami tidak ada sia-sia Allah tidak akan sia siakan kesabaran doa dan segalanya dan peringatan bagi orang yang menimbang Allah besar sekali Amin ini juga ada tentu kisah Nabi Yunus tapi saya tidak usah diangkat ini jalan terlalu panjang kisahnya tapi yang jelas ini bisa kembali ke dalam surah Saffat atau dalam tiga kutubiasa-kutubiasa 48 Cukup masih ada beberapa hal yang saya ingin tegankan Allah Azza wa Jawa melambatkan doa kerana ingin menguji Kadang-kadang tadi Allah pernah cinta Memelambatkan Kadang-kadang juga Allah ingin menguji Allah Azza wa ingin menguji Dan barangkali itu ada pahala sebenarnya Ketulusan hamba ini Ibn Qayyim Rahim Allah berkata Perubahan hamba yang belum Allah berikan jawaban doanya Seperti anak kecil Yang berbuat salah sama ibunya Lalu ibunya tutupin pintu Di luar suruh keluar rumah ada pintu Kira-kira anak kecil itu akan buat apa? Apakah dia akan pergi, tinggal di rumah, atau dia akan merengek, minta maaf sampai ke depan bintang? Katanya Nukai Ibrahim, kalau itu anak kecil pasti dia merengek. Ibu maafin saya, menangis-menangis saya di dalam, ibu bunga, pintu, dan seterusnya. Kata Allah, sejari-jari, mestinya orang yang belum mendapatkan jawaban doa itu Allah lagi muji dia, ya? seperti anak ya? kecil. Mestinya dia tambah lagi merengek. Maka tidak terima, tambah merengek. Tanpa menengi, tanpa minta, tanpa geluh, tanpa sama Allah Swt. Ya? Maka pasti pada saat anak itu menangis di batin kepada ibu bapaknya, berseberangnya ibunya sudah, ya ini sudah memaafkan. Cuma ini memberikan pelajaran saja. Begitulah seorang hamba. Tetap minta dan pintu rahmat Allah sangat luas. Pintu rahmat Allah sangat luas. Poinnya terakhir yang kedua agar doa kita selesai dan tidak ada masalah di input dan apapun sekalian maksimalkan tempat juga waktu diterimanya doa ya. boleh setiap saat berdoa silakan, tapi yang jelas di sini poinnya adalah maksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa seperti misalnya kalau tempat yang sudah masyarakat adalah multisan ya. di ka'abah kalau misalnya lagi umroh lagi haji itu ada tempat diterima tempatnya di belakang pintu ka'abah atau sekitar pada safran tawaf itu juga ada hadis suhi yang menjelaskan bahawa harusnya diterima doa juga di sana, dan di sini juga bisa, pada saat meminum air zam, -zam Ini banyak sekali orang yang salah faham itu. Dianggap zam-zamnya dia cuma minum, minta dihilangkan dunia atik Salah Imam Syahfirullahaladzim Allah berkata Aku minum zam, zam dengan meminta tiga hal Yang pertama, aku minta agar panahanku tidak meleset Imam Syahfirullahaladzim Allah suka berburu Dan dia suka sekali memandang Boleh mengatakan, aku minum zam, zam minta agar panahanku tidak meleset Dan Allah terima Karena minum zam, -zam ya? Jadi minta keterampilannya jadi dia kuasai. Ya? Yang kedua meminta lagi menjadi seorang alim muslimin, ulama, Allah kabulin. Yang ketiga, aku ingin diizinkan minta agar dimasukkan ke dalam surga. Minta semua. Bukankah Nabi sallallahu mengatakan zikir dan bersyukur ibadah? Jelas. Bahkan saya sering sarankan ya, dengan diri pengajian saya di mana pun saya berada, kalau bisa, Allah mudahkan ada zanzam di rumah setiap hari. Dan kalau bisa, agar minimal saja minimal Kalau memang zam-zamnya mahal, semangat dapatkan Maka kuartee, detesin zam-zam Kuart kopi, detesin zam-zam Ini harus sampai sehari, supaya doa kita diterima Jelas! Jangan pergi ke orang-orang yang airnya dipudahi untuk disuruh minum Yang tak bisa diterima Dari mana ini? Nabi s.a.w. tidak pernah memudahkan air bagaimana bisa diterima Sahabatnya enggak pernah, bukan? Jadi jangan sampai salah. Ada hadis Nabi menjelaskan, zam-zam, ya benar kalau ya, ini yang benar, zam-zam diminum ya, kan? Dan, <tuh> dan nanti seolah-olah meminum serta mengusah wajah beliau Para sahabat menggunakan dalam kemudung Ada di antara mereka membasahkan membasarkan luku tubuh mereka Maka kenapa salah dipakai Dan didoakan semuanya Allah berikan kekuatan fisik saya Dan Allah dan seterusnya Seorang anak muda di haram terjadi kisah nyata Makanya rabun dan keras Kayak kacapatannya tebal Ini kisah nyata terjadi di haram Dan luar biasa menjadi sebuah bibir di berkaki dia datang dari Fasih, dari luar Mekah Kemudian sama teman-temannya niat untuk umrah itu. Jadi sementara kena ragun teman-temannya Gantian, bahawa tawa apa, dan seberga, Gantian lagi ini Pada saat lagi sahih, dia melihat teman-temannya kesian tergantung Lalu dia duduk ya Sementara mu'abbaru memulai sahih Dia minta waktu sama teman-temannya duduk sedekar Dia minta diambil jantar sederhana Lalu dia bilang, Ya Allah, sungguh ya Aku sudah menyusahkan teman-temanku Dengan terabul mataku ini Maka aku mau umur kepada Allah Dengan rahmat kesembuhkanlah mataku dia minum, usah-usah, matanya. Begitu dia, jadi dia sampai tutup mata. Dia usah, kemudian dia ambil kaca matanya, dipakai. Jadi dia buka matanya, mana burang. Kisahnya akan terjadi langsung. Kemudian dia catur kaca matanya, kerang matanya. Dia mengatakan, oh, Allah, berapa yang telah menjemputkan mata saya? Kisah-kisah. Jadi jangan di atas ini. Ya. Itu sudah jelas, sebenarnya Allah, dari langit yang menyampaikan. Bagaimana sesuatu yang mustahil. Jadi maksimalkan. Jadi, maksimalkan untuk itu. Kemudian juga waktu seperti malam hari, jangan lupa seperti jam malam Allah Subhanahu Wataala turunkan di bumi saat sujud. Kata Nabi SAW. Ya, kalau kalian berlukuh, Bungkakan Allah. Kalau kalian sulit berbanyak doa, kena sahaja ditolak doa pada saat itu. <coughs> sebelum salam terakhir, ya, ada dua doa yang dibaca. Tidak kurang dari 13-14 doa yang Nabi SAW ajarkan. Menurut Nabi SAW berkata dalam riwayat Hasan, riwayat Ahmad, ya fajr ibu maisha boleh dia berdoa apa saja yang diinginkan sebelum salam. Kemudian musafir. Ya, Puasa. Sabda Nabi SAW lebih jelas. Orang yang musafir, ya, orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya. Maksimalnya, musafir kemana pun berdoa kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan dengan fahw dan tamak, terus minta rahmat Allah. Kemudian hujan sedang turun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau rahmat sedang turun, doa diterima. Doa kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang terjadi kekurangan, ya, berkecamuk, itu juga termasuk diterimanya doa. Di sini juga setelah hujan turun ini, di Indonesia banyak sekali masalah. Ya itu hujan turun kenapa ya hujan terus ya padahal jelas kesempatan berdoa gitu kan ini nggak dilakukan bisa Saudi itu kalau hujan sedikit saja luar biasa orang seperti Rektazi luar gitu Alhamdulillah rahmatnya Allah turun luar biasa nih ini mereka kenapa angkau ini baik kemudian antara azan dan iqaamah sebagaimana sunan Nabi Abu Syaikh sudah jelas gitu kan jadi antara azan dan iqaamah tidak akan ditolak doa di sini ada poin pun tinggi pun sekali Nabi soslan mengatakan kalau kalian dikatakan ikutilah eh, dalam hadis bukali dikatakan kalau seandainya orang mengetahui tersendiri azan dan sah pertama maka mereka akan ya, mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali berebut maka mereka akan berebut. Ya. Apa yang maksud dengan kalau orang tahu apa yang di azan kata ulama ada tiga makna. Pertama jadi muadzin dulu. Jadi kalau ada kesempatan jadi muadzin azan. Karena ulama sepakat mengatakan muadzin lebih utuh daripada imam. Karena kalau imam dapat pahala dia dan maknumnya semua, maknum dapat pahala masing-masing. Muadzir itu dapat pahala imam dan maknum semuanya. Kerana dia panggil. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya dalam sebuah hadis ya, Sahih yang kira Muslim, -Mu al Muadzir itu alwalulun tanjumakhiya. Al orang Muadzir itu paling panjang lehernya, hari yang besar. Maksudnya paling banyak berkahwin dan paling diketar di masyarakat. Jadi banyak sekali manfaatnya. Belum lagi tentang suaranya dalam hadis suka dinyatakan, Ubay bin Kaabu pernah berkata kepada Allah dan Al Rahman, Dua "Orang sarapan di rumah Aleim." Allah belas tangan ini mengembalikan kami, betul kan? Lalu Abu Bakar mengatakan, ayat-ayat Allah kalau kau pulang lagi mengembalikan kami. Dan tiba waktu salat non salat, kalau puasa keraskan suara, karena apapun yang mendengar suara dari jiwa manusia apa saja, batu, air, angin itu adalah menjadi saksi pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar saya mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad SAW banyak manfaatnya. Jadi yang dikatakan doa Allah mengasuh, makin kita waswafil Allah ini. Jadi kalau orang tahu apa azan dan sholat pertama itu kata-kata azan ada tiga makna yang pertama jadi muatkan yang kedua menjawab apa yang diucapkan muatkan ini banyak orang anggap ini itu azan sudah ya, sekali berapa lama sih Allah barulah barulah ya Allah kan sebentar jangan sibuk sendiri yang lain jawab dulu, ini. jawab dulu antara ikutimuaatkan itu terutama saudara Nabi yang berbunyi kalau syaitan yang mengucapkan Ya Asyidu'i la'ilaha inna'Allah wahdahu'la syirika wa syidu'ana Muhammad al-Abdu wa Rasuluh Ra'idu'illahi robba wa bi Muhammad al-Rasulah Udn islami'inah Pada saat ada dikumandangkan, Dia akumi dosanya malu Berapa lama itu durasi dengarkan dua kalimat Apa lagi dalam beberapa akhlas sahabat mengatakan Pada saat dua kalimat syaitan dikumandangkan, Jadi ikuti dulu gitu kan Jangan disia-siakan Kemudian yang jadi saksi bahasa kita adalah Bersergaan dalam sholat Begitu azam langsung sholat Nah antara azan dan ikhama yang jadi saksi bahasa tadi dalam bahasa kita ini tidak ditolak lorah ini banyak orang sia-siakan saya ingin tanya kuat kuat sekalian berapa lama durasi kita di Indonesia antara azan dan ikhama? kalau di Saudi itu rata-rata waktu 15 menit apalagi di haram ya jadi kita datang terlambat masih sempat suwah sunnah, masih sempat baca doa, masih sempat zikir mengaji dan segala di Indonesia, 5 menit itu sudah luar biasa aman, nah sekarang 5 menit ini durasi bisa dimaksimali berdoa bukan? Jadi jangan dulu ada kegiatan yang lain, jawab azan, langsung berdoa. Sebelum lagi ikhlaman, ya, maksimalnya untuk itu. Jadi <coughs> juga di tempat itu diterima doa. Kemudian doa orang tua untuk anaknya. Sebagaimana serta Nabi Rasulullah SAW melalui 10 hari, doa orang tua untuk anak-anak diterima. Ya, diterima. Itu juga sebaliknya, doa anak solim untuk orang tuanya, doa orang solim untuk orang tuanya. Jadi hati-hati anda sebagai orang tua, jangan sembarangan ucapkan kalimat. Kata Nabi SAW, jangan kalian berdoakan untuk kalian atau keluarga kalian karena bisa Karena misalnya mereka terlewat dan mengaminkan. Kemudian terjadi Ya seperti misalnya orang anaknya terlalu ya aktif kalau dia mengatakan, kamu nafal sekali. Ya udah oh, seperti itu. Ya tidak boleh ucapkan kalimat. Itu berbahaya, bisa terbentuk doa. Ya tapi kita mengatakan, Hadar Allah, bismillah Allah berikan kau hidayah. Ya, doa. Ya mungkin bisa seperti itu. Ya ini termasuk hal SAW yang harus diketahui. Kemudian doa setiap Muslim untuk Muslim yang lain, nah, sebagaimana saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, doa seorang Muslim adalah ahl al dengan al-Tayyib tidak tidak depan saudaranya diterima oleh Allah Azza Kemudian juga termasuk doa diterima oleh Allah Azza Jalal adalah akhir waktu asar di hari Jumaat. Nah, ini kisah yang terlalu lama, kenara saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jum'at ada waktu pasti diterima doa oleh Allah Azza Jadi dua pendapat, yang pertama mengatakan pada saat khatib sedang khutbah kedua, ini pasti diterima doa. Perdapat ulama mengatakan sebelum turun matahari di akhir oktumat, makanya kan sia-siakan ribuan. Kini ini diterima doa oleh Allah Azza Wajalla. Kemudian juga ada poin penting saya ingin sisipkan di sini. Ada seorang yang masyarakat pernah berbicara dan luar biasa dia mengatakan, maukah anda mendapatkan ya, pahala ya, miliaran dalam beberapa kalimat saja? Berit-beritnya bilang tentu siapa yang tidak mau? Lalu beliau mengatakan. Coba anda mengatakan Allah mufinil muslimin wal muslimat. Ya Allah akulilah seluruh muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka ada hadis nabi yang sahih mengatakan siapa yang mendoakan setiap setiap orang mendoakan seorang muslim atau setiap orang mendoakan muslim yang lain, Allah akan catatkan bagi dia untuk setiap muslimnya satu mahal. Jumlah sekarang batin setiap orang sekarang di dunia ini dua miliar lebih. Jadi satu kali mengatakan Allah mufinil muslimin wal muslimat dapat dua miliar lebih mahal. Satu kalimat saja ringan sekali, tapi kadang-kadang kita anggap remeh. Belum lagi ada akhir minuman air yang hidup dan yang mati. Berapa minyak yang mati? Kan? Banyak sekali pahalan. Maka jangan sampai mengenyangkan pahala seperti ini. Kemudian kita tutup dengan beberapa doa-doa tindihan. Jadi, itu bebas menyampaikan apa saja. Tapi kalau anda membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka jauh lebih sempurna. Jauh lebih sempurna. Ada beberapa doa yang yang saya sempat baca dalam beberapa hadis sahih yang Nabi SAW menjadikan itu seperti jawaban doa yang gabungan daripada doa-doa keluar umumnya. Pertama, Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, "Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka Nabiyyika, ma khaira ma sa'alaka Nabiyyuka wa 'abduka Muhammad SAW alaihi wa a'udzubika min syarri ma sta'adha Allah Taala kata Nabi Ukaw Abu Kamuhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam mohon teruskan, mohon Artinya, ya Allah, meminta kepadamu seluruh kebaikan, yang baik baik, yang nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta. Jadi kalau Surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta, pasti baik semua. Ini. Yang baik baik semua yang saya minta juga. Saya ingin sebutkan satu satu ni. tapi sudah. Apa yang nabi minta yang baik semua saya minta. Semuanya dapat kecuali Dan saya menjauhkan diri dari seluruh keburukan yang nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta untuk dijauhkan dari. Semua keburukan, selesai. Ini ceku amin. Gabungan semua. Semua kebaikan Nabi minta, Nabi minta. Dan semua keburukan yang Nabi jauh, itu Nabi ketika jauh, jauh. Itu ayah luar biasa. Riwati Allah yang mengatakan, Allah maca'akul makturi khairan. Ya Allah jadikanlah semua takdir kebaikan. Ini juga sebuah doa yang penting, tapi jelas. Jadi jelas, dia semuanya takdirnya menjadi baik. Artinya kalau kita dalam hal-hal yang merperatkan luar kita, kita akan menghadapi dengan cara yang baik. Yang ketiga, <tuk> Allah <tangan> ma'ini a'udhika min zawahini aliki, wa tahawuli a'afiyyatik wa huja'at nikmatik wa jami'i sahbik. Maksudnya, luar biasa. Ya Allah, jagarkan saya menjauhkan diri dengan izinmu dari terangkatnya yang nikmat-nikmatku. Zawahini aliki. Jangan tunggu stroke baru berdoa, sebelum stroke minta. Jangan nikmat itu diangkat. Ada orang yang sampai meninggal dunia dalam kondisi baik. Tidak ada masalah, gitu kan? Jadi itu berbeda Ini minta agar jangan lima itu diangkat. Kenapa kita kalau makan habis makan mengatakan eh. alam perlu hilang? Tuah abad agar ditambah lima itu, gitu kan? Dijaga lagi makan senyap juga lima dan seterusnya. Jangan sampai alam lima itu hilang. Kemudian beralihnya kesehatan kepada sakit. Jangan sampai terjadi, gitu kan? Kesakit sakit pun jangan sampai kena. Kemudian pujaannya limatik. Tiba-tiba cubaan datang. Tiba-tiba tabrakan. Tiba-tiba seru. Ya tiba-tiba, semua tiba-tiba, jangan sampai terlihat di ya Allah itu tidak ada, ini Allah yang ajarin ya dan terakhir wajah minyak sahib, dan seluruh yang mengundang kundak Allah jawabin saya hmm. jawabin adalah doa, kemudian yang terakhir adalah Allahumma ibni as'alukah khairakul bih a'ajilih wa'ajilih ma'alimna minhu ma'alam na'am Ya Allah, aku minta sepuluh kebaikan semuanya yang sudah dekat dan yang masih jauh dengan, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui Semuanya kita minta. Wanamu demi kami insya Allah dipulih dan jauhkanlah kami Allah dari segur keburukan. Amajih wa ajin yang yang sudah dekat dengan kami akan menimpa kami atau yang masih jauh. Ma'ali puna mihua malam nak yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Juga ada sebagai ulama menambahkan dengan doa yang dibaca di solat, itu kan Allah mau pilihkan di kuliah. Ya Allah mula semua rusak di kamu wajib dan yang halus, kan? yang tidak terasa, gitu, wajib Dan yang kasarnya, yang terlihatan. Allahumma ya? filam tuh pun dikamu cinta. Oh waluhu yang dulu saya kerjain, yang dulu saya kerjain juga, minta diampuni. Wa alaniyaka wa sirr. Dan yang terang-terangan serta sembunyi-sembunyinya, ini semua kita minta tapi ampuni oleh Allah, Allah Azza Wajalla. Tentu banyak sekali contoh-contoh ya, doa, -contoh tapi ini beberapa doa yang sebagai contoh tidak terfokus dalam ini saya. Tentu banyak, kalau anda melihat kembali kepada dari SAW so semua banyak, tapi ini di antara contoh-contohnya saja dan semoga saja, ini bisa menjadi membuka pintu buat kita semua agar membaca dua-dua dari pembinaan yang ada di serat-serat, yang semacam mana sudah kita ketahui dengan beragam macamnya. Inilah bahasan kita dengan masalah dasyatnya doa. Dan saya yakin judul ini insyaAllah betul-betul memuktikan kepada kita memang doa itu dasyat. Udah mustahil bagi Allah. Dari yang sia-sia sudah kita doakan. Kesabaran dalam menunggu hasilnya juga akan datangkan banyak sekali hal. Allah akan melipat gandangkan jawaban-jawabannya. Dan banyak sekali hal-hal yang sudah kita dapatkan tadi Kau ada benda darin Allah? Kau ada salah satu saya? Aku maafkan. Ya subhanahu alamah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sehat alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala karena pada kesempatan ini kita telah belajar satu tema yang mungkin sebenarnya tema ini sering kita dengar tentang doa akan tetapi terkadang kita tidak bisa meresapi kebedalah karena mungkin keterbatasan ilmu yang kita miliki pada hari ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru supaya kita lebih mantap lagi dalam berdoa dengan harapan kita punya motivasi baru Dalam berdoa kepada Allah Tehara Jamah sekarang rahimahumullah Baiklah di sobat saat ini InsyaAllah kita uh, akhiri Kajian kita hari ini Adapun pertanyaan yang sudah masuk InsyaAllah kita, kita akan uh, Bacakan pada kajian umum besok Jadi kita umumkan Bahwa besok insyaAllah jam 9 pagi Sampai menjelang waktu itu Ada kajian umum dengan tema uh, Begal hidup Dunia Dan akhirat, bekal untuk dunia dan akhirat kita Yang harus kita bawa apa Dan nanti kita sisipkan pertanyaan yang masuk Dan untuk itu kita supaya lebih maksimal Pembahasannya dari apa yang ditanyakan Dari jamaah sekarang nah, Mungkin itu yang bisa kami sampaikan saya mohon maaf kalau misalkan mungkin ada yang belum tersampaikan dari pertanyaan. Insyaallah besok kita ulangi lagi. Dan yang paling penting, kita meminta kepada Allah taala ilmu yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kita. Kita coba amalkan, kita terapkan dengan begitu agar bertambah iman kita dan tentunya kita redjeki dengan Allah taala insyaallah. Wallah ta'alana qana qullah nu'udzubillahi minasy syaithanir rajim. warahmatullahi wabarakatuh.